כל הזכויות שמורות לחברת ליר אנד מור. אין לעשות כל שימוש בהקלטה זו או בכל חלק ממנה בלא אישור החברה.